și în cer și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu. În următoarele 30 de minute vi se aduce, iubiți ascultători, programul numărul 8, și 2 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. După cum se știe, în cadrul emisiunii noastre ne ocupăm cu citirea și explicarea pe scurt a Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos. În privința aceasta ne mândrim să știm că încă din vremuri de mult apuse, națiunea noastră română a fost o căutătoare de Dumnezeu, dându-i un loc de mare cinste cuvântului Său cel Sfânt în viețile lor. Iată de pildă ce zice Dositeu, care potrivit semnăturii lui este... Den mila lui Dumnezeu, Patriarh sfintei cetăți Serusalimului și a toată Palestinia, rugătoriu de sănătatea Măriei Sale, Ioan Șerban Cantacuzino, în cuvântul său de început, rostit cu ocazia ceremoniei publicării Bibliei de la anul 1688. Ca titlu, el se adresează astfel: Prea Luminatului, prea creștinului, prea slăvitului Iubitoriului de Hristos, Domnul și oblăduitoriu a toată Ugrovlahia, Ioan Șerban Cantacozino, Basarabă voevod, dragostea cea întru Hristos și apostolească a Blagoslovenie aduce Măriei Tale. Iată acum ce are de spus acest patriarh de pe la secolul 16, cu privire la locul pe care trebuie să-l ocupe în viața creștinului român, cuvântul lui Dumnezeu. Spune el în felul acesta. De vreme ce, după politiceștile legi, nu se cade omului grec a nu ști legile grecilor, cu cât era mai direct creștinii români să știe legile lui Dumnezeu, care iaste sfânta scriptură. Iar Maria ta, lipsă de atâția ani, o ai adus la săvârșire de săvârșit, învățând atâtea noroade să cugete ziua și noaptea legea lui Dumnezeu, și, sara, și dimineața, și amează zi, să povestească minunile lui și să binecuvintează în toată vremea predomnul, și când se vor culca, și când se vor scula, și când vor călători, și când vor șădea, după Dumnezeu, poruncă, care grăiaște la al șasele capitol, la a doua lege. Iubiți ascultători, haideți să urmăm și noi linia tradiției înainte mergătorilor noștri, cinstind întru totul pe Hristos ascultându-i cuvintele pline de har și astăzi. Ne bucurăm să știm că această tradiție este de fapt tradiția Scripturii, dar pentru că înainte mergătorii noștri sau țimnut după ea, ne bucurăm să fim în ton cu ei. Așadar, în lecțiunea de astăzi vom asculta ceva explicații din Matei, capitolul 10, înainte de aceasta însă, Haideți să vedem ce gânduri mai frământau pe bătrânul evreu în legătură cu comportarea misterioasă a lui Metod din cartea pe care o citim împreună, Argatul. Am părăsit rândul trecut pe Method după ce el explicase bătrânului evreu David că trebuie să-l ajute pe Samco, pe băiatul acela invalid, ca să se conformeze poruncii lui Dumnezeu care zice să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproape tău ca pe tine însuți. Da... În toate trebuia bătrânul să-l admire și să-l iubească pe tânărul creștin, numai cu un singur lucru nu se împăca deloc, și anume, nu i dădea deloc pace cu Hristos al lui. Tot mereu îi povestea despre el, la orice capitol din Vechiul Testament ajungea la el, la Hristos, orice discuție o încheia cu cuvintele, el vă iubește. Bătrânul David nu vrea să se gândească la aceste discuții. De le-ar fi putut uita numai, atunci nu s-ar mai fi gândit la ele. Se amăra bătrânul David pentru asta și se întreba mereu că de ce l-o fi lăsat pe metal să-i citească istoria despre cel care trebuia să zdrobească capul șarpelui și urma să fie sămânța lui Avram în care să fie binecuvântate toate popoarele de pe pământ care trebuia să fie fiul lui David, Mesia cel promis. Religia lui era așa de bună, era o religie a dragostei, ea se strecură în inima înnăcrită prin nedetrate a bătrânului ca un ulei vindecător. De-ar fi cunoscut David mai înainte învățătura lui Hristos, ar fi râs disprețuitor, căci din cei care trăiau în jurul lui și care se numeau creștini după acel Hristos, niciunul nu trăia după învățătura lui. Ei înjurau, ocărau, blestemau, se băteau, se omorau, furau, mergeau din judecat în judecată și nu se iertau unul pe altul. Se duceau la biserică, dar nu făceau după cum li se predica acolo în biserică. Însat erau două biserici cu mărturisiri de credință diferite, catolici și protestanți. Ei se urau între ei, își disprețuiau reciproc mărturisirea de credință și învățătura, dar credeau cu toate acestea în cel care propovăduise dragostea și mila. Bătrânul ar fi râs în nas dacă ar fi venit unul dintre ei și ar fi oferit învățătura lui Hristos. El ar fi comparat-o cu viața celor care spun că se încrede în ea. Dar acest tânăr străin și bun trăia într-adevăr așa cum cere Hristos. El iubea pe acest Hristos și asculta de -a el. Da, el putea să facă așa ceva, să vorbească despre Hristos pentru că asculta de el. Dar dacă el o putea, de ce nu puteau și ceilalți? De ce era oare așa o mare deosebire între el și ceilalți? lăsându pe bătrân să se mire mai departe? Haideți să vedem noi ce exemplu strălucitor de creștin trăia acest metod. Dar eu? Dar tu? Și noi ne numim creștini? Oare ce se gândesc cei de lângă noi despre felul nostru de viață? Cum îi impresionăm noi pe cei din apropierea noastră? În bine sau în rău? Îi îndemnăm spre Hristos? Sau îi depărtăm de el? O, Doamne Dumnezeule Ceresc, vrem ca din studiul acesta asupra cuvântului Tău cel Sfânt Să învățăm și astăzi să trăim și noi însăși viața Fiului Tău iubit Isus Hristos O viață plină de iubire jertfitoare. Amin Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine acesta cer, arul acesta cer, arul la ce arul la ce stați-l cer. Doamne, tu știi ce e bine, slujbei ce o fac pentru ce. iar acum haideți iubiți ascultători să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 12 din capitolul 10 al Evangheliei după Matei, unde Mântuitorul se adresează ucenicilor cu aceste cuvinte. La intrarea voastră în casă, urații de bine. Acest îndemn împreună cu celelalte pe care deja le-am parcurs în versetele precedente sunt date celor 12 ucenici de către Mântuitorul după ce mai întâi în versetul 1 aflăm că i-a chemat și i-a trimis în lucrare. Deci, la intrarea voastră în casă, spune Mântuitorul, urați de bine. Iată ce învățătură tragem de aici. Oriunde ar merge, cu oricine ar vorbi, Copilul lui Dumnezeu trebuie să fie împărțitorul binelui. Chiar înainte de a cunoaște pe cineva, el trebuie să-i dorească binele. Și chiar dacă ar ști că este un om rău sau o casă rea, tot trebuie să-i dorească binele din toată inima. Cu cât cineva este mai rău, cu atât mai mult trebuie să-i dorești binele. În privința aceasta, cel mai bun exemplu este Domnul Iisus. El, când a venit pe pământ, în această casă fără de legii, i-a dorit din toată inima binele și pentru împlinirea acestei dorințe și-a dat chiar viața ca jertfă. El ne-a învățat cu atâta limpezime să ne rugăm pentru binele vrăjmașilor, adică pentru mântuirea sufletelor lor. Căci cel mai mare bine pe care îl poți dori și pe care îl poți face cuiva este izbăvirea din păcat această temniță a morții. Binele acesta trebuie să-l dorim oricui, fără nici o reținere. Domnul Iisus umblat din loc în loc făcând bine, scrie la faptele 10.35. Sfântul Isidor Pelusiotul spunea că, Dacă dorești mântuirea cuiva, fă tot ce-ți stă în putință pentru a-l aduce spre ea. Căci singura dorință a lui Dumnezeu, spunea Sfântul Atanasie cel Mare, este ca toți oamenii să se mântuiască și într-o cunoștință adevărului să vie. Dacă inima mea este plină de bine, bine voi împărți pretutindeni. Făcând binele și dorind binele, voi umbla fără teamă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, chiar dacă oamenii nu înțeleg binele. La intrarea voastră în casă spune deci Mântuitorul Urației de Bine. De nimic nu duce lipsă omenirea mai mult decât de bine. Oricât de bine ar merge cuiva, de bine tot nu se satură. Dorește în continuu binele și nici o singură clipă nu-și dorește răul. E și normal să fie așa. Dar binele, cum spune Domnul Isus, este unul singur, Dumnezeu. cine îl are pe Dumnezeu ca tată și ca stăpân, prin pocăința nașterii din nou, are binele de săvârșit. Să-i ducem pe Domnul oricărui suflet, oricărei case, și atunci i-am dus binele adevărat. Inima noastră trebuie să fie purtătoare de Hristos, purtătoare de adevăr și de dragoste, căci bine, fără Hristos și fără adevăr, nu există. Continuându-și învățăturile date ucenicilor săi, Mântuitorul spune la versetul 13 din Matei 10. Dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Credinciosul a primit de la mântuitorul său valori care nu se pot prețui pe pământ. Aceste valori le poartă cu sine pretutindeni și le poate împărți oricui se face vrednic de ele. Împărțindu-le, ele nu scad, ci din potrivă se înmulțesc, Bogățiile cerești cresc împărțindu-le, așa ca și focul. De la o singură lumânare poți aprinde toate lumânările de pe pământ. Una din valorile credinciosului primite de la Domnul Isus este pacea. Mântuitorul spune la Ioan 1427. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Pacea lui devine pacea mea. Puterea lui este puterea mea. Chipul lui devine chipul meu și tot ce are el devine proprietatea mea printr-o lepădare desăvârșită de mine însumi, printr-o predare totală în brațele lui, printr-o contopire desăvârșită cu el. Cu cât mă golesc mai mult de mine, de felul meu de a fi, de concepțiile, părerile și cât și presupusa mea înțelepciune și a oricui altcuiva, cu atât mai mult mă pot umple cu el. Dacă este casa aceea vrednică, spune Deci Mântuitorul, pacea voastră să vină peste ea. Pacea voastră Vedeți? Pe unde trece urmașului lui Hristos împrăștie valori. Pacea este o valoare neprețuită. Ea este garanția armoniei și frumuseții universale, cum spune Sfântul Grigorie de Nazianz. Este bunul cel mai de de pe pământ, spune Sfântul Vasile cel Mare. Este mama și izvorul tuturor bunătăților, spune Sfântul Ioan Gure de Aur. Dacă nu este pace, toate celelalte bunătăți își pierd puterea și devin nefolositoare. Înțelepciunea mea și toate darurile mele n-au valoare și nu folosesc nimic celor din jurul meu dacă mai întâi nu răspândesc pace, chiar și cunoștințele pe care le împart altora, Prind rădăcină numai pe terenul păcii pe care ființa mea o împrăștie. Dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Așa după cum noi a dat drumul porumbelului și ne găsind loc unde să se așeze pe pământ, s-a întors înapoi în corabie, tot așa și pacea noastră se va întoarce înapoi de unde a plecat, dacă nu găsește un loc unde să se așeze Vrednicia constă din locul pe care îl faci cuiva în inima sau în casa ta Toate harurile lui Dumnezeu pot deveni ale noastre Dacă noi suntem vrednici de ele Adică dacă ele găsesc loc în inima noastră Dacă noi le lăsăm să se stabilească în inima noastră Dar dacă inima ne este plină cu apa mării lumii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 și că ceea ce spui este cuvântul lui, adevărul lui, îți dă putere și siguranță, îți dă pace și încredere în lucrarea pe care o faci. E lucrarea lui și tu îl reprezinți pe el. Neprimindu-te pe tine, oamenii nu-l primesc pe el. Neascultând de tine, nu-l asculte pe el. Și dacă cineva nu primește solia adevărului pe care o spui din partea Domnului, ce legătură mai poți avea cu un astfel de om sau cu astfel de cetate? Cine nu vrea să aibă legătură cu Domnul, nu va putea avea legătură nici cu copiii lui, cu trimișii lui. Dar nici trimișii Domnului nu pot avea părtășie cu potrivnicii adevărului. Este o respingere o respringere reciprocă și desăvârșită. Scuturați praful de pe picioare, adică să nu vă rămâne nimic din ceea ce este străin, nici chiar praful, iar în celălalt înțeles, la cum găsim la Luca 9 cu 5, spune, ca să fie mărturie împotriva lor. În ziua judecății, până și praful va depune mărturie despre cei care au respins chemarea Harului lui Dumnezeu. Dacă deci nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre. Semnul că ai primit pe Hristos este ascultarea de cuvântul lui. Cine modifică adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu, cine îl forțează să încapă în tiparul unei teorii, mai veche sau mai nouă, arată că nu l-a primit pe Hristos. Nu trebuie să potrivim cuvântul lui Dumnezeu după viața noastră, ci să ne potrivim viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Numai așa vom fi binecuvântați și numai așa dovedim că Hristos este în noi și noi suntem în Hristos. De altfel, creștin ortodox înseamnă creștin potrivit unui dreptar, dreptarul fiind cuvântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă dreptarul fiind potrivit creștinului. În versetul următor, la versetul 15 din Matei 10, Mântuitorul spune... Adevărat vă spun voi că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Este vorba aici deci despre ce se va întâmpla cu casa sau cetatea care nu primește mărturia cuvântului lui Hristos dusă prin ucenicii lui. Vedem astfel că împotrivirea voită față de Domnul Isus și față de adevăr, este cea mai vinovată dintre toate, este cel mai greu de păcat dintre toate și este păcatul ținutului Sodomei și Gomorei. Cântarul judecății lui Dumnezeu este desăvârșit de drept și nu va osândi la fel pe cel care a trăit în păcat pentru că n-a cunoscut adevărul cu cel care l-a cunoscut dar n-a vrut să-i se supună. O, nu! Dumnezeu nu rostește sentințe grăbite, ci el cântărește fapta ținând seama de cauzele care au determinat-o. Nesupunerea față de adevăr se pedepsește și aici, în veacul acesta, cât și în veacul viitor. Călcarea legilor adevărului spiritual este la fel cu călcarea legilor adevărului fizic. Cine va rămâne nepedepsit călcând legea electricității? Cu energie aceasta nu poți umbla oricum, ci numai după legea ei. Dacă nu umbli așa, te costă viața. Cine nu respectă învățăturile limpezi, ale adevărului evanghelic, trăiește nefericit și acum, și nefericit va fi și în veacul viitor. Păcatul poartă în sine judecata lui Dumnezeu, poartă în sine o morții. Cine îl săvârșește va simți acest lucru mai devreme sau mai târziu. Ținutul Sodome și Algomorei, din pricina păcatului groaznic în care trăia, a suferit pedeapsa judecății lui Dumnezeu în veacul acesta. Dar nici în ziua judecății de pe urmă nu va trece nejudecat. Însă cel mai grozav păcat, așa cum s-a amintit, este păcatul împotrivirii cu voia în mod conștient față de adevărul cuprins în cuvântul lui Dumnezeu. Cui i s-a încredințat mult, mult îi se va cere. De aceea, harul disprețuit de cineva se va transforma în mânie, iar darul cel mare... Se va preface în o sândă și mai mare Cu cât cunoștința este mai mare, cu atât mai mare este și vinovăția La Ioan 15,22 spune Domnul Iisus Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor Haideți acum să mergem la versetul 16 din Matei 10, la prima parte a versetului, unde Domnul Iisus le spune ucenicilor, Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Oricine știe că lupul este icoana cruzimii, ci când intră în turmă, el nu răpește numai o oaie pentru ca să-și potolească foamea, ci o moară cât poate de multe, făcând prăpăd mare. Oaia este icoana blândeții și a lipsei de apărare prin propria sa putere. Prin lupi este reprezentată ura, sălbăticia, lăcomia și cruzimea oamenilor răi și necredincioși, a oamenilor robiți de păcat care caută să sfâșie tot ce întâlnesc în cale. Aici, în mijlocul acestor oameni, își trimite Domnul Iisus și să-i blânzi și pașnici asemenea oilor. Ei cei fără putere de apărare proprie sunt trimiși în mijlocul celor care au dinți și gheare puternice. Ei, cei săraci și smeriți, sunt trimiși în mijlocul bogaților și mândruilor lumii acesteia. Dar nu merg de capul lor, ci sunt trimiși. E o trimitere cu primejdie, dar e trimiterea Domnului, aceluia care are toată puterea în cer și pe pământ. Când Domnul este cel care te trimite în mijlocul lupilor, tu, oaie fiind, du-te. Ești mai sigur cu el, cu Domnul, în mijlocul lupilor, decât fără el în cel mai întărit staul. Și fără el, fără Domnul, ești atunci când nu-i asculți glasul trimiterii, când nu-i împlinești voia, ci vrei cu înțelepciunea și prudența ta să rămâi în vrun staul. Când suntem trimiși de El, putem fi fără frică în mijlocul fiarelor. Puterea Lui care trece peste orice piedică, unită cu blândețea noastră de oi ale sale, poate schimba lupii în oi. Și, cum spunea Spurgeon, Isus îi trimite nu ca să se lupte cu lupii, nici ca să-i izgonească din ascunzișurile lor, ci ca să-i transforme. Ucenicii au fost trimiși la oameni fioroși ca să-i convingă de păcatele lor. Arma credinciosului este tocmai dezarmarea lor. Trimiterea oilor în mijlocul lupilor este plină de speranțe. Cu toată cruzimea și puterea lor, lupii nu întrec oile ca număr, deși ele sunt slabe. Lupii scad și vor scădea până nu va mai rămâne niciunul. Aici trebuie căutată explicația locului din Daniel 2, versetele 44-45, cu pietricica deslipită din munte. Împărăția lui Dumnezeu, la început slabă și mică, va umple întreg pământul. Oile lui Hristos, slabe și puține la număr, vor umple odată tot pământul, pe când neamul lupilor spirituali va dispare, așa cum au dispărut acum lupii fizici în unele țări, ca de exemplu în Anglia. Biruința va fi a oilor, adică a sfinților, deși acum se pare că puterea lor este zdrobită, după cum vedem și prorocia din Daniel 12 7. Cei trimiși de Hristos să nu se teamă, Dar fi pericolele cât nisipul mării, de ei nu se va atinge niciun rău. Suferințele întăresc pe toți trimișii lui Hristos, dar nimicesc pe cei care nu sunt trimiși ai Lui. Repetăm, suferințele întăresc pe toți trimișii lui Hristos, dar nimicesc pe cei care nu sunt trimiși ai Lui. Dăm citirea cum părții a doua a versetului 16 din Matei 10, unde Domnul Iisus dă ucenicilor următorul îndemn. Fiți dar înțelepți ca șerpi, și fără răutate ca porumbei. Haideți acum să vorbim ceva despre înțelepciunea aceasta și lipsa de răutate. Înțelepciunea șarpelui stă în felul că observă pe adversar cu toată ascuțimea și agerimea privirii. În clipele când este atacat, el își ascunde cu grijă capul, expunându-și întreg corpul loviturilor. El știe că numai la cap se dă lovitura mortală. Domnul ne îndeamnă, ca să învățăm această înțelepciune a șarpelui, adică și noi, atunci când suntem atacați de vrăjmași, să ne ascundem cu grijă capul Hristos, lăsând să ne lovească peste tot, să ne răpească orice, numai pe Hristos să nu-l atingă sau să nu-l ia. El este capul nostru, el este însăși viața noastră. Dacă nu l-am pierdut pe el, chiar dacă am pierdut toate celelalte, n-am pierdut nimic. Să avem grijă, deci, să nu ne pierdem în în Hristos Înstrăinându-ne de poruncile cuvântului lui Toate celelalte se refac așa ca și trupul șarpelui Șarpele, chiar dacă își pierde o parte din trup Dacă este sănătos capul, trupul se reface Dar chiar dacă trupul a rămas întreg, capul fiind lovit, totul e pierdut Ce valoare mai au celelalte lucruri? Ce valoare mai are viața aceasta pământească? Dacă am pierdut pe Hristos capul, dacă ne-am pierdut încrederea în El și sprijinul Lui, cine vrea să-și păstreze viața, o va pierde. O altă latura înțelepciunii șarpelui este faptul că își dezbracă pielea veche din timp în timp, adică se înnoiește mereu. Credinciosul adevărat se dezbracă zilnic de tot ceea ce vechi și se înnoiește din zi în zi, cum scrie la 2 Corinteni 4 cu versetul 16. Dar este lipsită de valoare imitarea înțelepciunii șarpelui dacă ea nu este unită cu blândețea porumbelului. De la porumbei credinciosul trebuie să învețe blândețea și lipsa de răutate. Porumbelul când îi se fură pui, nu ține minte răul, ci se apropie din nou de cel ce i-a luat și chiar dacă ar face de mai multe ori, tot așa s-ar apropia. Și noi, dacă suntem împlinitori a învățăturii Domnului Iisus, trebuie să nu păstrăm în inimă sămânța răzbunării față de cei care ne fac răul cu intenție și repetat. Umilința și curăția sunt semnele celui care slujește Domnului Hristos. El e înțelept ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Înțelepciunea unită cu blândețea dau adevărata frumusețe caracterului celui credincios. Să nu fim mânați în lucrarea sfântă de gânduri rele sau egoiste. Zice Sfânt sing, nu e destul să ai minte, ci trebuie să mai ai și nevinovăția porumbelului. Chiar și Sfântul Ioan Gură de Aur sublinează acest adevăr prin cuvintele Nimic nu mulțumește pe Dumnezeu ca cel fără răutate în inima sa. Și tot acest om al lui Dumnezeu spune mai departe Înțelepciunea unită cu răutatea nu mai e înțelepciune. Adevărata înțelepciune izgonește răutatea. Neîncrederea și încrederea trebuie să meargă împreună cu vestitorul Domnului, adică neîncrederea în oameni și toată încrederea în Dumnezeu. Biruințele sunt totdeauna însoțite de bagiocuri și lovituri din partea vrăjmașului, dar Așa trebuie să fie acum. Înțelepciunea adevărată și blândețea adevărată ne păstrează totdeauna deasupra Duhului Lumii și vom birui orice atac din partea vrăjmașului prin acel care l-a biruit definitiv la cruce. Amin. Iubiți ascultători, facă Domnul din noi toți oi ale Lui, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. La punctul acesta anunțăm încheierea programului 82 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.